Катерини. День великомучениці Катерини, чи, як звичайно, це свято в народі називається Катерини, є свято дівочої долі. Напередодні цього свята колись парубки постили, щоб Бог послав їм добру жінку. У самий же день свят, сьомого грудня, дівчата ворожать, і закликають долю. Ранком до схід сонця дівчина іде в садок і зрізує гілочку вишні. У хаті дівчина ту гілочку ставить у пляшку з водою і чекає свята Меланки. Якщо до Меланки вишня розів'ється і зацвіте, добрий знак, бо й доля дівоча цвісти буде, засохне гілочка без світу кепського знака. У цьому випадку під долею дівчата розуміють шлюб. Є цвіт на гілості, буде весілля, нема, восени доведеться по крову благати, свята мати покрівонько, покримо голівоньку. Увечері дівчата сходяться до однієї хати і варять спільну вечерю, борщі кашу. Приходять хлопці, починаються розваги, танцювати не можна, піс але без танців весело, сміх, співи. О півночі перед півнями дівчата беруть горня із вечерею, обгортають його новим рушником і йдуть закликати долю. Це перед тим, як перші півні заспівають. Простують до воріт, Кожна з дівчат вилазить по черзі на ворота, тримаючи у руках горня з кашею та борщем. І тричі гукає «Доле, доле, йди до мене вечеряти». Якщо у цей час заспіває півень, доля обізвалася, якщо ж ні, доля глухла, не чуємо голосу. Журиться дівчина і проклинає долю «Щоб ти зозулі не чула, блудниця моя». Та це ще півлиха, не тіла біда, якщо доля оглухла. Гірше, коли зірка з неба впаде. Погасне доля, злякано шепочуть дівчата. У житті здебільшого буває так, що гарні жінки не завжди мають добру долю. Цей мотив часто зустрічається у народних піснях, оповіданнях і казках. На Київщині біля Канева розповідають, що одного разу Посварилися між собою дві жінки, гарна і негарна. Негарна розсердилася і каже до гарної, «Хоч я і погана, зате моя доля хороша, а ти ось гарна, а зате твоя доля погана». Умовились вони перевірити. Зварила кожна своїй долі борщ і кашу, прийшли о півночі на перехресну дорогу, погана перша вийшла наперед, розв'язала свої горщики, зверху поклала чисту ложку Відійшла трохи від Христа і каже, доле-доле, іди доле, до мене вечеряти. Сказала вона раз, сказала й вдруге. За третім разом приходить панич, та такий же хороший, такий гарний, що й надивитися на нього не можна. Взяв він ложку, попробував спершу борщу, а далі каші, поклав ложку зверху, загорнув у рушник гроші і не знати, де подівся. Погана жінка забрала горщики, взяла з рушника гроші і каже до гарної, «Ну, тепер ти клич свою долю вечеряти, як я кликала». Гарна жінка поставила свої відерні горщики, розв'язала їх, відійшла від Христа і гукає, «Доле, доле, іди до мене вечеряти». Гукнула вона раз, гукнула і другий, а за третім разом, як піднявся вітер, буря, Пісок несе, дерева гне ламає. Таке робиться, що, господи, коли глиб, виходить доля гарної жінки. Така ж погана, обірвана, кудлата, та ще й хвостом. Вийла все з горщиків, поперевертала їх, побила і пішла собі геть. Так виглядає доля жіноча. Чоловіча ж доля у народних оповіданнях зображена жінкою. Доля жінка буває проворна або ледача. Вона робітниця, працює на свого власника. Хоч Катерини це свято жіночої долі, та все ж при вечері хлопці люблять згадати і про свою долю. Галушка розповідає таку казку. «Було собі два брати, один бідний, а другий багатий. Одного разу вийшов бідний брат на поле багатого і бачить – Ходить по полі якась жінка, збирає колоски і кладе під копи. Він підійшов до тієї жінки і питається, «Ти хто така?» «Я доля твого брата. А де ж моя доля?» "Вона лежить під копою, спить. Що ж їй зробити, щоб вона була така проворна, як ти?» Ось я тебе навчу, каже доля багатого. Ти підкрадься потихеньку, схопи її за коси і бий та приказуй. Оце тобі лиха доле, лінощі. Оце тобі за те, що мене вже злидні через тебе обсіли. Послухав бідний брат цієї ради і пішов ловити свою долю. Підкрався, простягнув руку і хотів був схопити за коси, а вона верть та й втекла. Бігав бідний за своєю долею, бігав, не піймав. Пішов бідувати далі. Цікаво, що у Франції свята Катерина вважається патронесою старих дівчат. День святої Катерини французи зв'яткують 25 грудня. Про це знаходимо забітку у Нью-Йорк Геральдт-Трибюн за 27 лютого 1946 року. У цей день ранком усі неодружені паризькі дівчата, старші від 25 років, одягають капелюшки, прикрашені жовтими і зеленими стрічками, що означають надію на одруження, і виходять групами на вулицю. Веселі Катеринетти, як звуть цих дівчат, гуляють по вулицях, співають, розважаються, а в одній з церков відправляються служби Божа і архієпископ Паризький благословляє старих дівчат. У день веселі процесії несуть квіти до статуї Святої Катерини, а увечері дівчата розважаються на вулицях. У цей день старим дівчатам дозволяється багато вільностей. За старою традицією, чоловіки можуть цілувати на вулиці дівчат у жовто-зелених капелюшках, але ніхто не дивується, коли Катеринетти охоче цілують хлопців. Війна внесла обмеження у святкування Дня Святої Катерини, і цей день був перший широко відсвяткований у 1946 році. Катеринети навіть налякали англійських вояків, американці швидше опанували ситуацію.